Hei! Sä kuuntelet Täyttä tavaraa podcastia ja ihan iloisella asialla tässä lähestyn. Miltä kuulostaisi elämä, jossa arki tuntuu tasapainoiselta, mielilevolliselta ja kotiseesteiseltä? Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen, ammattijärjestäjä ja ison perheen äiti. Ja autan perheitä arjen hallinnassa täällä Joensuun seudulla ja etänä. Täyttä tavara on podcast sulle, joka haluat arkeesi Sujuvuutta ja mielen levollisuutta. Tervetuloa mukaan! Tänään puhutaan siitä, kuinka onnistua nimenomaan ilon kautta, sen oman arjen ajankäytön ja ajatustenkin järjestämisessä. Sä kuulet mun kolmenvaiheisen menetelmän, joka tulee muuttamaan sun suhtautumisen muutoksiin ja niiden toteuttamiseen. Tämä sana ilo tulee. Mun maailmassa sanoista ilahdu, luo ja omaksu. Eli sukelletaan ensin siihen, että mitä siinä ilahtumisvaiheessa tapahtuu. Kun me keskitytään niihin asioihin, jotka jo toimii ja on hyvin, me ei heti jumituta niihin päätöksiin, jotka vaatii itse asiassa sitä aikaa ja pysähtymistä ja energiaa. Valmentajana mua kiinnostaa kovasti se, miten meidän aivot toimii ja kuinka saada ne toimimaan yhdessä meidän kanssa, eikä meitä vastaan. Esimerkiksi viivyttely ja välttely on äärettömän inhimillisiä tapoja suhtautua tylsiltä tuntuviin tavarahommiin tai siihen, että joo, pitäisi pysähtyä katsoa tuota kalenteria ja tekemään niitä to mutta kun on niin kiireet, ei pysty ja Oikeasti siinä kohtaa suunnilleen kaikki maailman asiat tuntuu mielenkiintoisemmilta kuin tämä. Vaikka sä tietäisit, että näihin tarttumalla sä voisit säästää aikaa, sä voisit säästää jatkossa hermoja ja saada sinne kotiin sitä kaivattua tilaa ja selkeyttä. Mitä tämä tehtäviin tarttumisen viivyttely sitten saa aikaan? Se saa aikaan morkkista ja ikävää semmoista aikaansaamattomuuden tunnetta. Pian me tullaankin taas siihen, että ympyrä sulkeutuu ja se passiivisuus luo lisää passiivisuutta. Ja tuntuu, että, että ei me saada mitään, mitään aikaa, vaikka ajatukset olisivat kuinka kauniita ja hyviä ja, ja innostavia. Eli meidän pitää päästä yli siitä viivyttelystä ja välttelystä. Ja se onnistuu helpommin, kun me ensinnäkin ymmärretään, että mistä ne kumpuaa. Ei siitä, että me oltaisiin itse saamattomia, vaan siitä, että meidän aivot itse asiassa johtaa meitä harhaan. Koska ne etsii jatkuvasti semmoisia pikavoittoja ja haluavat vältellä ylimääräistä vaivannäköä. Ja tämä on se syy, miksi me halutaan aloittaa positiivisella nuotilla tällä kertaa se muutosmatka, mikä ikinä onkaan nyt siellä sun arjessa tai, tai ajankäytössä tai ehkä siellä mindsetissä se asia, mihin on nyt tärkeintä tarttua. Kun me koetaan näitä onnistumisia ja oikeasti ei tarvikkaan tehdä niitä ikäväntuntuisia energiaa vieviä päätöksiä, niin me saadaan ne meidän aivot mukaan. Heitä onkin palkitsevaa. Tätä kannattaa tehdä. Yes. Tähän väliin ihan pikainen kooste teille, jotka olette jo pidempään seuranneet täyttä tavaraa podcastia. Ja toivon, että uutenakin kuulijana pysyt siellä mukana, koska pidän tämän oikeasti lyhyenä. Mutta siis edellisestä jaksosta on oikeasti jo vuosi aikaa. Apua. Onneksi mä en silloin itsekään tiennyt, että tästä tavoista tulisi näin pitkä. Tässä välissä mä olen työskennellyt hyvin intensiivisesti oman toiminnan kehittämiseksi ja juuri siitä työstä tämäkin ilomenetelmä sitten syntyi tai se sai niin nimen. Että tämähän on se tapa, miten mä olen niin ruuhkavuosien keskellä saanut meidän kodin järjestykseen tavarat karsittua. Luotuu sitä ajankäyttöä semmoiseksi, että tämmöinen yrittäjyys ja suurperheyhdistelmä ylipäätään voi pyöriä. Ja se on ihan sen ansiota, että mun aika ei mene siihen tavaran pyörittämiseen. En mä ole tässä mikään ruudinkeksiä, mutta kyllä mä oon nyt alkanut koota säntillisesti niitä menetelmiä ja tapoja ylös. Ja tämä podcast on yksi tapa, miten sä voit oppia siitä, kuinka minä ja meidän perhe ollaan tässä onnistuttu. Tähän vuoteen Mahtui muitakin projekteja järjestelyakatemiaan syntyi peruskoulutuksen lisäksi nytten jatkokoulutus ja, ja tota, näillä jatketaan sitten sielläkin kautta uh, uusin sävelin eteenpäin. Mutta nyt pidemmittä puheita just tämän jakson aiheeseen. Eli mä pyydän suo pohtia asioita, jotka tuo sulle just nyt siinä arjessa sun omassa ajankäytössä ja siellä ajatusten tasolla lisää semmoista hyvää oloa. Arjen tasolla sä voit miettiä vaikka huonekohtaisesti, missä asiat sujuu jo nyt kivasti, tai ihan vaikka vaan tavaralajien kautta. Onko vaikka astioiden järjestely se sun tähtijuttu, tai onko se vaatehuone, mihin sun on aina ihana mennä. Se niin tuo sulle jokaiseen päivään semmoista iloa. Entä mitkä asiat siellä ajankäytössä lisää sun hyvinvointia, edistää palautumista ja antaa voimia siihen arkeen, mitä se sitten sulle tarkoittaakaan tässä hetkessä, mistä ne päivät koostuu. Mä oon itse lisännyt hiljattain tässä vuodenvaihteen jälkeen tämmöisiä rutiineja mun aamuun. Eli mä aloitan ää, jokaisen aamun sillä, että mä juon sitruunavettä. Tämä tapa oli parisen vuotta kateissa ja nyt mä totesin, että mä haluan sen ehdottomasti takaisin ja tämä on nyt oikea hetki tehdä se. Syyspuolella mä tein aina sunnuntai-aamuisin treeniä. Se oli siihen hetkeen paras kohta, milloin se oli realistista ja toteutettavissa. Ja, tota, itse asiassa välillä lomaviikonloppuinakin, niin, niin tota, jos musta tuntui siltä, niin mä sen tein, koska se toi mulle niin paljon sitä hyvää oloa. Tämän vuoden alusta se treeni siirtyi mun arkiamuihin, ei, ei ihan jokaiseen sellaiseen, vaan niihin aamuihin, jolloin se tuntuu siltä, että mä haluan sen tehdä. Ja se tarkoittaa sitä, että jos on takana huono yö tai kaksi huonoa yötä, niin silloin siitä ei lannistuta. Se jätetään ihan suosiolla väliin. On tärkeämpää, että saa sit siinä hetkessä sen levon, mitä tarvii ja treeni kerkee jatkaa sit myöhemmin. Tätä kerettiin jo kokeillakin. Tässä oli, oli meillä tuota, taapero viikon tosi kipeänä ja, ja silloin treenitkin oli katkolla, mutta se ei katkassu sitä intoa jatkaa. Sitten kun ne voimat on taas kohallaan unet palautuu, niin sit on niinku aivan ihana päästä taas tekemään sellaista asiaa, mitä aidosti haluaa tehdä, koska se kantaa siihen päivään ja siihen äh, koko fiilikseen, että mikä sen jälkeen on, kun pääsee taas siihen haluamaansa rutiiniin kiinni. Lisäksi mä aloin tilata yhtä uutismediaa, ettei se aamun keskittyminen lähtisi heti laukalle siitä, että lailee erilaisia uutissivuja ja poukkoilee siellä täällä. Vaan nyt mulla on uutiset yhdessä paikassa ja mä oon kyllä jo huomannut tämänkin asian suhteen semmoisia positiivisia vaikutuksia. Se on toiminut niin kuin mä oon ajatellut. Näiden käytännön asioiden lisäksi mä haluan, että sä mietit myös sellaisia Positiivisia ajatuksia, jotka lisää sitä hyvää oloa, nostaa mielialaa ja auttaa jaksamaan. Ja mä itse asiassa kysyin teiltä, mikä ilahduttaa just nyt? Ja näin te vastasitte. Pirjo on kiitollinen siitä, kun saa nauttia aamukahvin auringonnousua katsellen. Tämähän kuulostaisi aivan ihanalta. Katja kertoi, että on kiva, kun ruokakaappi on järjestyksessä ja näkee puuttuvat jutut nopsaan. No tämä on tosi... Olennaista ja ihana juttu siinä kohtaa, kun on tekemässä vaikka kauppalistaa. Hennaa ilahdutti, että päivästä lasten kanssa selvittiin ilman yhteenottoja ja saa mennä illalla hyvin mielin nukkumaan. Hei kaikki, jotka tietää, että tämä on iso juttu, tietää, että tämä on oikeasti iso juttu. Jonnan arkinen ilon aihe oli kiiltävät hanat keittiössä ja veskissä. Ai että tähänkin pystyy niin hyvin samaistu. Eli just näin, lähdetään huomaamaan sitä kaikkea hyvää, mitä siellä sun ympärillä on. Tämä ei ole mikään hokkus juttu, vaan oikeasti tälleen sä teet itsellesi suurimman mahdollisen palveluksen siinä, että sä saat ne sun aivot mukaan tähän muutosmatkaan. Sitten puhutaan siitä vaiheesta kaksi, eli luomisesta. Se tarkoittaa tilan tekemistä uudelle ja toisaalta myös sen järjestämistä loogisesti, mikä jää. Eli arjen tasolla sä voit alkaa miettiä, miten sijoitella ne asiat, jotka on niitä lemppareita ja usein käytössä. Miten ja mihin luoda niille paikka, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin ja sitä arjen sujumista. Liian usein me eletään niitä viikonloppuja lomia varten, vaikka käytännössä suuri osa meidän elämästä on sitä arkea. Eli nyt me halutaan luoda siitä soljuvampaa ja meille itselle helpompaa. Ja näin tulee oikeasti käymään, kun tämä prosessi lähtee kunnolla käyntiin. Mä oon nähnyt tämän ihan niin kuin omin silmin ja omassa elämässä. Samalla tavalla lähet miettimään sitä sun ajankäyttöä. Mikä siellä on semmoista, mistä voisi päästä nyt irti. Miten saa sinne lisää tilaa niille asioille, mitkä oikeasti tuo lisäarvoa tässä elämäntilanteessa, tässä hetkessä. Entä ajatuksissa? Puhutko sä itelles kauniisti ja kannustavasti vai onko suuri osa siitä sun pään sisäisestä puheesta semmoista, semmoista lyttävää ja ikävää? Että voi vitsi, en mä taaskaan onnistunut ja turha edes aloittaa, kun tunnistan nämä ikävät ajatukset ja etin niiden tilalle ratkaisuja. Kolmannessa vaiheessa me lähdetään omaksumaan sitä hyvää ja uutta, mitä me ollaan huomattu että me kaivataan. Tässä kolmannessa vaiheessa me ollaan jo tunnistettu ne asiat, joista me halutaan pitää kiinni. Niille on luotu tarkoituksenmukaista tilaa, joko siellä kodissa, kalenterissa tai sitten siellä ajatuksissa. Me halutaan vaaliin näitä saavutettuja muutoksia. Mietitään, miten me voitaisiin edistää niiden ylläpitoa omalta osalta, kuinka voitaisiin tukea muita perheenjäseniä niiden ymmärtämisessä ja toteuttamisessa. Ilman, että siitä tulee mitään vääntöä ja konflikteja. Tähän liittyen mä voinkin paljastaa, että mä oon aloittanut vuorovaikutuksen ohjaajan opinnot. Ja mä toivon, että sä jatkat tätä vuorovaikutustaitojen harjoittelua tästä eteenpäin mun kanssa. Ja aletaan ymmärtää myös sitä, että kuinka me voidaan viestiä rakentavasti siitä, että mitä me halutaan. Mitä me tarvitaan silleen, että ne toisetkin saadaan siihen mukaan. Hei, mä haluan vielä kertoa muutaman ilahduttavan asian, mi mitä te kerroitte mulle. Tiia on saanut töissä karsittua ja järjestettyä paikkoja. Mikä on ihanaa, nyt työt sujuu paremmin, hän kertoo. Voi vitsi, ihan huippujuttu. Katja on ottanut jemmatut astiat arkikäyttöön. Ai että mä niin taputan tälle, siis tää on just... Niin hyvä vinkki kaikille. Miksi me jo jemmataan ja hillotaan asioita ja tavaroita ja vaatteita jotain erityistilanteita varten, jos ne on sen näköisiä, että ne tuo jo meille ehkä sillä esteettisyydelläänkin semmoista piristystä, niin otetaan ne sinne oikeasti sinne arkikäyttöön. Lotta ilahduttaa se, että hänellä on kierrätyspisteet siisteinä ja järjestyksessä. Hei, tämäkin on ihan huippujuttu, ja nykyään Pitää kierrättää niin montaa tai saadaan kierrättää niin montaa lajiketta, että toi on todellakin iso juttu, että se on kondiksessa se, että miten se siellä arjessa soljuu. Ihanaa. Kiitos kaikille teidän ilon aiheista. Jos sä haluat konkreettista hyötyä itsellesi ilo ilomenetelmän kautta, sitä sä saat tilaamalla mun maksuttoman iloa vaatekaapista minivalmennuksen. Tämän valmennuksen avulla sä teet arkisen vaatteiden pyörityksen toimivaksi ilman luopumispäätöksiä. Tämä valmennus on käytännössä vajaa 20 minuuttinen tallenne, eli senkin sä voit helposti kuunnella, niin kuin tämän siellä muiden askareiden ohella tai vaikka lenkillä käydessä. Ja alkaa hommiin sitten, kun se hetki on sopiva. Tämän tykäty valmennuksen sä löydät tavaravalmentaja.fi-sivuilta ja tämän jakson muistiinpanoista. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen täyttä tavaraa podcasta. Hei, jos tykkäsit tästä jaksosta, jätä mulle pikaisesti tähtiarvostelu. Näin sä voit anonyymisti kertoa mulle, että sisältö oli hyödyllistä ja autat välillisesti muitakin löytää tämän podcastin pariin. Ihanaa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan. On ilo järjestää just sun kanssa.